Karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumapili tarehe 29 20 Machi 2020. Eh, tuko katika kitabu cha Samuel wa kwanza, tunaendelea na Samuel wa kwanza kila Alhamisi na kila Jumapili. Na leo kama tulivyosomewa tuko kwenye mlango ule wa 23. Na mlango wa 23 taona habari zaidi za Daudi na mfalme mtarajiwa eh, ambaye ni, ni tasfira taswira picha ya Kristo picha ya mtu wa ndani mtu anayempenda Mungu dhidi ya mtu anayjulikana kama Sauli mfalme ambaye anaondoka mtu wa kale anayetakiwa kufa na ala kufa katika mwisho wa kitabu hiki atakuwa amekufa eh, na na uko wake wote utaondoka Daudi atatawala. Eh. eh Daudi anaitwa rafiki wa Mungu. Eh a man after God's own heart au mtu ambaye moyo wake mapendezwa eh, unampendeza Mungu. Ni mtendadhambi vile vile kama mimi na wewe. Lakini ni mwenye, mwenye imani eh, isiyotikisika. Eh, anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo tunaona kwamba ndo taswira ya Daudi. E, tulishaona hii kitabu kinaoti kinavyoenda kwa hiyo hatuna haja kwa kuwa kirudia rudia. Lakini tunajifunza mambo mengi katika sura hii e, katika sura ya leo lakini katika kitabu cha Samuel wa kwanza. E, tunaona maisha ya kila siku ya mwanadamu anapoanguka na kusimama Anapo, e, pitia katika e, pungukiwa imani kupungu katika maisha yake anapungukiwa naishi kwa tabu anafanya nini kwa hiyo tunaona wote tunamwona Sauli tunamwona anampendeza Mungu wakati fulani anakosea na anakosea kabisa tunamwona Daudi naye wakati mwingine anakosea lakini bado anaendelea kumpendeza Mungu pamoja na makosa yake yeah. kwa hiyo eh, natamani niongelee mambo yaliyo tangulia kuhusu sura sura zote lakini wao oh, muda haupo. Wacha tuende moja katika sura ya leo. so mlango wa shina tatu Sasa twaanza kwanza eh, okay. Kabla sijaenda kwenye sura kama sura, labda tu, tuto picha ya nini tutajifunza katika sura zote hizi. Kitu tutajifunza vitu kadhaa kutoka kwa Daudi kama tuliona katika sura mbili Lakini ambavyo vinahusika na maisha yetu wa kila siku. Maisha wa kila siku. Kitu wa kwanza kwenye sura ya 23 tutajifunza kwamba Daudi sasa ni kiongozi. Daudi sasa ni ni ni mcha Mungu. Ni mtu aliyeokoka. E, ana watu wako pembeni yake. Kuna watu sita sasa wameshakua, alianza nne Na tunona kwamba walikuwa ni watu hohe hahe. Watu waliokuwa hawana hawana sifa katika dunia ya leo. Yaani dunia yake kuangalia inakuona huwifai Eh lakini Daudi anawachukua hao wasio na sifa. Na hao ndio Mungu anawatafuta. Lakini anataka wakuwe. Eh sio mtu atoke duniani bila sifa. Kuna watu ambao hana sifa, hawataka kwenda kwa Kristo. Hana sifa na hataki kwenda kwa Kristo apate sifa. Au mwingine anafika kwa Kristo hataki kuuzibeba zile sifa. Hapana. Mungu anataka tukiitwa bila sifa. Wengi wetu tumeitwa bila sifa. Wengi. Eh, sifa za dunia ni nini? Ni elimu. Wengi wetu tumeitwa bila elimu. Sifa za dunia nini? Ni utajiri. Wengi wetu wameitwa bila utajiri. Sifa za dunia ninini? ni nini? Ni ni uwezo labda wa wa vyeo. Wengi wetu wameitwa bila vyeo. Kwa hiyo tunapoitwa eh, lakini tunaona kwamba wale walio wale, wale, wale, wale kusanyika kwa Daudi, walioitwa na na, na, na na Daudi. Wengi walijipeleka kwa Daudi, wale ambao madeni, walio kuana na, na, na wametengwa na, na, na, na, na mamlaka na nini? wakakusanyika wakatengeneza eh e, wakatengeneza e, jeshi wakatengeneza e, kundi liliokuwa lina inafanya kazi na linaenda kuokoa watu hili picha yake ni watu ambao wanaenda anapata ujumbe wa Mungu wanapeleka uokovu tunaona kama kuna mmoja unaitwa unaitwa Kayla wanaenda kuokoa watu walioikuwa hawana sifa yote hawana elimu hawana ujuzi hawana chochote hawana nini lakini baadaye eh wanakusanyika kwa mtu wa Mungu Daudi Mungu anaweka vipawa vyake wana wanakuja wana kuwa watu wa faida na ndicho ndio kazi ya kanisa by the way inatakiwa ichukue watu waliokataliwa wasio na sifa hata ukiona kwenye makanisa Watakaa nyuma kuliko wote halafu ingeneze, na wenye watengeneze na wenyewe watengeneze ziki sasa ndio picha tunatakaiona sasa tunaona kwamba baada hao watu kutengenezwa Daudi anapata ana taarifa kwamba kuna mji unaitwa Keila unaenda ku umepigwa na Wafilisti. E, nguvu za shetani zinatawala pale. Hawajaokoka kwa mfano. Au wamepigwa tu katika maisha ya kawaida. Wanaonewa. Tutaona kwamba Daudi katika tabu zake katika kuwindwa ku, kwake na kutafutwa kuuawa baada na kwenye tabu zake anaenda kuokoa watu ambao wana taabu kuliko ye au wenye tabu kama ye. watu walikuwa katika hatari ya kufa lakini tunajifunza sasa katika hoja hii labda nimetangulia kwenda huko kabla siye tunajifunza kwamba unapokuwa labda ni kiongozi unaweza kuwa ni mwanaume katika nyumba wewe ukawa ni mama unawatoto unawaongoza una watoto 6 7 2 5 wangapi Unaweza ukawa ni ni kiongozi tu wa serikali unaweza ukawa ni kiongozi wa kanisani ni mchungaji ni ki, ni kijana ya ongoza vijana wenzake au ni kijana mkubwa ambaye anataka aongoze wadogo zake katika kumcha Mungu utagundua kwamba utapata maono lakini watu wanaweza wasiwaelewe wasi maono yako kwa jukuto unatembea peke yako mbele. Yao hoja tutaiona. Kwamba usitegemee kwamba unapokupea maono, unapokuwa una kitu au hata una marafiki au ni ni mke labda anakita na kitu anataka mume wake. Au ni mme anataka mke wake. Usitegemee kwamba mwanzo atakuelewa mara moja. Kwa hiyo asipokuelewa, ujue ndivyo ilivyo. Usianze kukata tamaa na kuchukia na ku, nakuuziwana. Tutaiona hiyo aini pia tutaona kwamba ndani hoja kubwa sana na hii kila siku unapowatendea watu wema uzuri ukawatendea watu wema usitegemee kwamba watakurudishia wema vile vile katika mistari inayoanzia Sita na kuendelea pale eh usitegemee watu Ukiwatendea wema na wenyewe kwamba labda watakurudishia wema na isikuzuie kutenda wema kwa hao tena na kwa watu wengine tena wakati wengine. Wengine nasema bana mimi kila siku watu ninawatendea wema wao wanatendea wanatendea ubaya na mimi. Basina mimi kutenda wema pala. Kristo asingeweza kutufia sisi basi. Lakini nifue tutajifunza kwamba husu Daudi kwamba unapokuwa umezingirwa na tabu na matatizo ujue kwamba kuna Mungu kama unamcha yule unayemcha Yuko nyuma anafanya kazi upande usioona wewe. Utaona matokeo. Hii tutaiona katika mstari ya kufungia sura ya leo ambapo Sauli yuko ameshajikusanya, mzingira Daudi. Ile karibu wanaanza sasa labda kushuti na kwanza kumpiga Daudi. wanawambia nyumbani kwako huko matatizo yameshatokea wa Filisti wana karibia kukumaliza. Wameshateka mji wako. Ikabidi aachane na kumtafuta Daudi akimbie kwenda kujiokoa mwenye nyumba alikwake. Kinaweza kukuta watoto wake wameshawaa wote. Japo walikuja kuuwa sio sura sio sura nyingi zijasudu. Maana ni nini? Wakati matatizo, wanadamu damu, maovu yanazozingira, kama una Mungu, kama unamtumikia Mungu, umesema katika haki, unjua kama kuna Mungu anafanya kazi upande wa pili sio uona utapata msaada usiojua umetoka wapi. Kwa mfano Daudi alikuwa hategemee kitu kama hicho. Anakuta adui yake ni Sauli ameshamzingira Sawa yote watamkamata alipokuwa taarifa zinamfikia kwamba nyumbani kwake Sauli kuna moto hemu ngonya nena akimbia ka, ka, ka, kajiokoe mwenyewe ana Daudi ana basi twende katika sura yenyewe tuanzie kwa tumeona vitu vitatu vikubwa vita, vita, na tutaona vitu vingine. Kwa mfano utaona tutajifunza kitu kuhusu Jonathan. Tutajiona kwamba Jonathan ni rafiki wa Daudi, lakini hiyo ni hoja nne tuiona, lakini sio muhusu Daudi moja kwa moja. Lakini hayuko tayari kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya Daudi na yeye anajikuta hafaidi ule ufalme wa Daudi. Mstari wa kwanza biblia nasema, Biblia inasema mlango tatu Samuel wa kwanza nasema hivi kisha wakamwambia Daudi na kusema angalia wa Filisti wanapigana vita juu ya Keila na kuimba nafaka sakafuni kwa kupuli, kupulia basi Daudi akamuliza Bwana na, na kusema je niende nikawapiga hao hawa Filisti naye Bwana akamwambia Daudi nenda kwa wapiga wa Filisti na kuokoa Keila ila watu wake Daudi wakamwambia tazama sisi tunaogopa hapa katika Yuda je si zaidi tukienda Keila juu ya majeshi ya Wafilisti basi Daudi akamuuliza tena akamuuliza tena naye Bwana akamjibu akasema ondoka ukashukie Keila kwa kuwa nitawatia ni hao Wafilisti mikononi mwako ndipo wakaenda Keila Daudi na watu wake wakapigana na hao Wafilisti wakateka ngombe zao na kuua uwaji mkuu hivyo daudi akawaokoa watu wa keila hoja kwanza tunaipata daudi huyu sio mtu ambaye unaweza kusema kwamba ni mtu mwenye sio mfalme tayari bado hajao mfalme alishapako amfuta kwenye mwanzo wa sita. lakini kwa nyingine ni kama mtu aliyekuwa ameshakushiaaamini Yesu Kristo lakini nguvu za Mungu hazimkalii kwa sababu hajajafikia hajiaf, hajiaf, kumbuke mitume walikuwa wameishi na Yesu Kristo kwa muda wa miaka mitatu na nusu lakini Yesu alipokuwa na paa, alipokuwa amefufuka pale hajapaa. Haja Aliondoa sema hapana mtulieni hapa hapa kwanza. Muamini nikishaondoka msianze kazi mara moja. Msubiri nilikuwa na nini ndio? Mnajua nguvu zangu ndio. Mliona utukufu wa Mungu jipo panda mlimani kwenye Mathayo saba ndiyo, Lakini subiri ni kwanza nguvu ya Mungu itakapowafunika. Nipo siku ya hamsini, baada ya kupaa kwa Kristo nguvu ikashuka akaanza kufanya kazi. Daudi alikuwa bado ni mtu anayewindwa. Ufalme ulikuwa bado kwa kwa Sauli. Lakini na tunaoona kwamba alikuwa ameto amejificha ame, ame eh alikuwa amepeleka familia yake kwenye mlango wa mbili Alikuwa amepeleka familia yake kwenye kwa mfalme wa Mawabu ambao ni mababu zake kwa upande wa bibi yake huko aka wakawa amekaa kule yeye akawa na landa tu anakimbia kimbia na alikuwa na, na katika katika pango la Adulam. Yaani ni mtu anaishi mapangoni lakini aliposikia kuna matatizo sehemu katikati ya taifa lake taifa la Mungu anamuuliza Mungu anasema bwana naomba uniambie. E, nina watu nne waliokuwa hohehahe hahe nimeshawatengeneza saizi ni jeshi kubwa saizi wamefika sita niende nikaikomboe nika Keila watu wako Musa sema nenda. Nenda kwa kupondoa e dhidi ya Wafilisti. Alishapii alishawakomboa Waizraeli mara nyingi zile Wafilisti. Wenye Malaika saba aliyokomboa dhidi e ya Goliani na Wafilisti wenzake. Musa sema nenda. Akanya akamwambia watu wake, wale aliyokushawatengeneza ambao walikuja kwake kwa wale chochote wakamwambia sasa angalia tuko hapa, tuko katika yuda nchi yetu wenyewe tunahofu hofu, hofu sa yote tunuka wawa na, na, na Sauli na hatuna makazi hatuna nini sasa tukienda kupigana vita na wafirisi, tuka yani tunatengeneza adui wa watu hawataki Biblia inasema yeyote atakaye anasema itunza nafsi yake atakaye itetea nafsi yake ataiangamiza na yeyote atakayeitoa nafsi yake kwa ajili ya Kristo ataiokoa Hawa watu wanataka kutuza nafsi zao ili kusudi wasipate maadui wasipigane na Wafilisti. Watu wako tayari kupeleka injiri ili kusudi giza la la, la, la la upotevu wa wanadamu liondoke katikati ya watu kwa sababu hawana hawana hawana, hawana courage. Hawana ujasiri. Hawatuona ujasiri. Lakini kiongozi wao Daudi Kwenye picha ya rohoni Daudi ni Kristo. Picha ya rohoni. Kristo anasema nenda, niko tayari. Na hana, yuko tayari kukuongoza. Lakini sisi tunagopa. Tunataka kutunza nafsi zetu njuma mamda wote. Hapana, sicho Mungu anachotaka. Mungu anasema yote atakaye ihatarisha nafsi yangu kwa ajili yangu ataiokoa. Kwa hiyo wanawambia "Bwana, sisi bwana yamkini tusiende." Daudi akaona sasa kwa hiyo kwamba unapokuwa kiongozi, unapokuwa umetangulia mbele, usitegemee kwamba Mungu kwambia nenda, huna shida. Lakini wenzako hawajasikia ile sauti ya Mungu. Kazi yako njua mbele kaihubiri waisikie, Mungu anasema hivi, anasema hivi, Biblia anasema hivi neno wa Mungu liko hapa. Mungu anasema katika neno lake. Walielewe na wenyewe. Kwa hiyo hapa katika kundi zima na ilikuwa alikuwa ni Daudi peke yake. Hao wengine wamebaki nyuma, anasema sasa tutakufa uko Leo ni akasemara labda sikusikiza. Ngoja nikasome vizuri andiko langu vizuri. Nikasome Biblia vizuri. Akarudi akamuuliza Mungu. Mungu akasema nenda. Yamkinii Mungu angeza kumuliza sema sasa ina maana uniamini tena? Akaja nafikira, pigania, kela, kela, ikapona. Kele, ikapona. Neu, hitu, na fikira wakamwelewa akamuelewa, wakaipigania kila kila ikapona. Kila ikapona. Leo hitu la jukumu la sisi kusimama imara kiroho na kuhubiri Biblia yote. Na kuwajulisha watu nyakati zinazokuja mbele yetu. Kuna sura mbili za Ufunuo. Watu hawaji wa, wa, wa chochote. Watu wanasimama tu mkanisani wanarushwa mikono hivi. Bwana, bwana tunakusifu na nini? Mungu amesema vitu vingi, anasema watu watakaa kwa upanga, watu watakufa kwa magonjwa, watu watakufa kwa kwa vita, watakufa kwa njaa. Lakini watu wamekaa kimya kime. Hawataki kutoka. Kwa hiyo tuna jukumu la kutoka na kwa wale ambao ni viongozi wewe ni mama wewe ni baba wewe ni nani watoto wako lazima waonyeshe maono yako ya kumcha Mungu ya kumtumikia Mungu ya kumtii Mungu ya nguza Mungu ambazo unakoongoza. No Usalimu wa sita anaendelea anasema ikawa Abiathali mwana wa Himeleki alipomkimbilia Daudi huko Keila alishuka na Naivena mkono wake kisha Sauli wa alioamiwa ya kwamba Daudi amefika Keila Sauli akasema Mungu amemtia mikono ni mwangu kwa maana amefungwa ndani kwa vile ingia katika mji wenye malango na makomeo Basi Daudi akawaita watu wote waende Vitani ili waishukie Keila na kuhusuru Daudi na watu wake Naye Daudi akafahamu ya, ya kuwa Sauli anamkumksudia mabaya akaamwambia biashari kuhani ilete hapa hiyo na Ivera nipo Daudi akasema E ee bwana Mungu wa Israeli mimi mtumwa wako nimeisikia hakika ya kuwa Sauli anataka kuja huku Kela ili kuharibu mji kwa ajili yangu je watu wa Kela watanitoa nitie mikono mwake je Sauli atashuka kama mtu mtumwa wako alivosikia E bwana Mungu wa Israeli nakusihi umwambie Mungu wako kwa mtumwa wako naye bwana akamjibu akamwambia atashuka Nipo Daudi akasema je watu wa Keila watanitea mikononi mwa watu wangu mimi na watu wangu mikononi mwa Sauli? Bwana akasema watakutia. Basi Daudi na watu wake ambao wapata kama mia sita wakaondoka kutoka Keila wakaenda popote walipoweza kwenda kisha Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia toka Keila akaacha kutoka nje. Pointi ya pili tunayoona hapa ni ukana usitegemee kuwatendea watu wema wakakurudishia wema. Hawa watu wa Keila wame wako wanauwa na waki, vita, vita vita havina matu. Wakiingia walikuwa wanauwa kila kitu. Anakuja wanemfanya anaitwa anaitwa Sauli, wanalipa kodi wanafanya nini lakini hashughuliki na matatizo yao. Sauli Daudi katika kukimbia kimbia na mkimbia huyu mtawala Anapata taarifa kwamba ndugu zake watu wa taifa lake wa kijiji au mtaa wilaya ya Keila wana, wako wanapigwa na Wafilisti akakim akamuuliza Mungu kwanza lazima huyu mtu ni mtu wa Mungu anashuka Mungu anasemana nenda na ndo anafuata upinzani kwa watu baadaye anawahakishia wanaenda wana wanashinda vile vita lakini wakati wako kule kwenye ule mji labda wanatumzika mle kwa sababu walikuwa hawana makazi bwana pumzika katika mji walioshinda ule Taarifa zinafikia Sauli, Sauli anashuka na kusanya majeshi kwenda kuipiga hiyo hiyo Keila mji wake wa nchi yake yenyewe kwa ajili ya Daudi tu. Sema mbaya ilitakiwa awatunze, awa, awa, awa awatetee, awapiganie, lakini anaenda kuwapiga katika kumtafuta Daudi na watu wake 600. Daudi anapata taarifa. Alikuwa na intelligence zake anaambiwa ka Sauli yuko njiani anakuja na wameesha kuzingira sasa. Anarudi ana, ana, ana tena anamuuliza Mungu, lazima ukiamka asubuhi muulize Mungu siku yangu inafananaje leo mchana? Je, huko nakoenda Mungu naenda kufanikisha anachokifanya? Mungu afya yangu ni nzima leo. Mungu nitapata chakula chakula leo? Sauli. na Daudi anamuuliza Mungu mara nyingi nyingi nyingine tena. Mungu anamwambia ana Mungu anasema sasa niko hapa nimeshawakomboa hawa watu wa Keila lakini huu mju unakuja kupigwa kwa, kwa kunitafuta mimi je watu wa Keila kwanza Daudi e, saudi atakuja kunipiga kweli Mungu anasema ndio atakuja wala usiwana matatizo yanakuja Magonjwa yapo Mungu je nitaishi bila kuugua kabisa mpaka milele ni mpaka siku wa kifu. mungu umkatambia pana siku fulani utakuwa unaugua ndio picha yake Sauli anakuja adui anakuja. ye Mungu watu watanitenga wanakuniweka kwenye mitego mungu anasema ndiyo. Ye adui jirani zangu watanigeuka kwa hili na hili na ndiyo, watakugeuka watakusema vibaya. Mungu angamibia ndio. Akamwambia Sauli anakuja kweli adui yupo. Akamwambia hapana wewe ni mtu wangu mwema hakuna tatizo yako hapana anakuja. Mimi kutaka wewe kaa vizuri na mimi ilikusudi ni kuokoa ninataarifa zote Akamuuliza mara ya pili sasa akija kuipiga keila na kunipata mimi Hawa watu watanitoa au watanificha watanitetea watakuwa upande wangu au watakuwa upande wa Sauli Hawa ni yote wako wokomboa wa akasema watakutoa wawe Mungu athamwambia unapowatendea watu wema usitegemee kwamba watakurudishia wema unaweza ni mama unaweza ni baba una hata una watoto wako mwenyewe wa kuzaa usitegemee kwamba upendo wapa lazima watakurudishia binadamu kama wao unaweza ni mbe labda unamtendea mkeo vitu hiyo usitegemee kwamba atajitunza labda siku akipata nafasi ya, ya ya, ya, ya, ya kukusaliti hata kusaliti hao watu walikuwa wametoka kukombolewa na, na, na, na Daudi. Ni wanadamu hawa? Lakini ndio na atamwambia Mungu anaenda akakutetea hakuna ubaya. Baada Mungu anamwambia watakuja, watakukamata Kimia. Jiokoe, chukua hatua. Hicho tunachokiona huko. Mtu akijaribu kumwambia ah mama yote zitakuwa mazuri, unajua anakudanganya. Kama angekuwa ni mazuri angekuwa mazuri kwa Daudi peke yake. Sasa alikuwa amekaa vizuri na Mungu. Kwa hiyo watendea watu vitu tusitegemee kwamba wataturudishia wema. Ukimtendea jirani yako ukampa labda umepata kitu ukampa jirani yako usitegemee kwamba naye akipata atakupa. Au unaweza ukampa leo kesho ukasikia anakusema maneno ya mchawi. Yule uliokuwa unampenda ukagundua kwamba ndiye adui yako. Na somo la leo icho kitu. Somo la pili. Lakini tuende katika maeneo machache. Tuende katika na nita soma katika 2 Timotheo. katika 1 wa pili ili swala limempata Paulo. Paulo anaanzisha kanisa la eh, la Kolinto na kanisa mengi mengine. Lakini katika kuwahubiri, kuwafundisha kufanya nini, ni kama wana mgeuka. Tuende katika Wakorintho wa pili mrango ule wa 11, ah no mrango wa 12. Tuwe msali wa 15 Biblia nasoma na so, mbili. Mbili, 2:15 vipindi anasema hivi. Nita anasema Nitaisho kwa King James alafu nitafafanasaa sema hivi. And I will very gladly spend and be spent for you. Though the more abundantly love you, the less I be loved. Paulo anawaambia wa Korinto hivi. Na anasema niko tayari kutumika kutapanya nilicho nacho na hata kutapanywa mimi mwenyewe tena kwa furaha pamoja na kwamba kila ninavyokupenda watu wa wa Korinto sana ndivyo mnavonitukia zaidi ndio ile iliyompata Daudi Kaila. Ametoka kwa kuokomboa, ye mwenyewe hayuko salama, lakini anaweka lehani maisha, maisha yake kwa ajili ya mji, lakini ule mji huko tayari kumtoa wawe. wae. alimpata Kristo. Kristo anakuja kwa ajili ya taifa lake, hilo hilo ndilo linamtoa kwa Pilato. Pilato anasema tumwache, huyu anasema hapana, huo huyo. Wasema, bana, hua huyo. Sasa ukitaka kuwa Mkristo aliyokoma, anayefanana na Kristo, anayefanana na Daudi katika kwa jinsi ya rohoni, uwe tayari kuwapenda watu ambao wakipata nafasi watakuchukia. Wakipata nafasi watakusema mabaya nyuma ya mgongo wako. Tuwe tayari. Ukiwa na jirani yako usiangalie usiseme kwamba kuna siku fulani jirani yangu Nilisikia na vibaya basi kuanzia sasa simsalimii hapana. msalimie. tabashamu Tunaona hayata kuwa ameanzia kwangu na wewe, yatakuwa ameanzia nyuma zaidi, ameanza kwa Kristo, ameanza kwa Daudi. Kwa hiyo hawa watu wa Keila na kama eh, Paulo anawaoambia wa Korinto anasema mimi niko tayari kutapanywa. Mwenyewe na hata kutapanya ni nacho kwa ajili yenu wa Korinto. Ila ninajua kila ninanawakupenda sana ndivyo ninavyochukiwa na ninyi zaidi kini lazima tuendelee kuwapenda wanadamu. Imeandikwa umu. Unaweza ukawa uka, ukawapenda hata watoto wako. Ukofanyia chochote lakini bado asikupende. Unaweza ukwani ni mtoto ukamfanyia e, baba yako mama yako zema chochote kile lakini bado asikupende. Ni mwanadamu huyu. Maana ni nini? Maana yake ni kwamba maana yake ni kwamba na hiyo inaweza kutokea upande wote unaweza ukawa wewe ndio unamtendea vibaya mwingine au yeye mwingine akawa anakutendea vibaya kwa sababu wote ni wanadamu maana yake ni nini lazima tutende wema kwa ajili ya Mungu muda wote kwa sababu hem tuende katika wakolinto wa tutaona sababu yake inajipatikana katika wa wa kwanza tulikuwa kwenye wa wa pili kabla tulipo toka kwenye Samueli wa kwanza sinaingia kwenye koneto wa pili rudi kushoto kuna koneto wa kwanza mlango ule wa 15 usali wa mwisho kabisa nasema hivi koneto wa kwanza 15 mwisho vivyo anasema hivi ayo hivi basi ndugu zangu wapendwa muimalike msi tikisike mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote unapowatendea watu wema unatenda kazi ya Bwana Biblia nasema katika kitabu cha cha nimekatiza homstari nifafanue kidogo afu nitaendelea na huu. Katika Mathayo mlango wa 25 nikaasome kuna mifano kuna kuna kuna mafundisho makubwa matatu kwenye Mathayo tano Mmoja wapo ni ni, ni ni ni siku ya hukumu ambapo watu wengine wataeka upande wa kushoto wengine upande wa kulia kama mchungaji anavyobagua kondona buzi. Kristo atakuwa anasema mlivyowatendea watu mema mlikuwa hamwatendei mlikuwa mnanitendea mimi. Kama ulienda kumuona mtu amefungwa, ulienda kuniona mimi nipo kwa nimefungwa. Kama ulimpa chakula mwenye njaa, ulinipa mimi chakula mwenye njaa. Kama ulimpa mtu injili, ulinipa mimi injiri Biblia nasema hata ukiwatendea watu wema wazipo, shukuru, Mungu ana na actually ni vizuri usishukuliwe na wanadamu kwa sababu kushukuliwa na wanadamu unasema unakuwa umeshapata sababu yako uhitaji tena hu, hu, huna unachodai hu. huna deni Ni sana mtu unaenda unamkopesha leo kesho na kulipa unakuwa tayari umeshamaliza Lakini anasema katika wakoneta wa kwanza mlanga wa anasema hivi Muimalike msisitike sana kutenda zaidi kazi ya siku, ya Bwana siku zote kwa kuwa mwajue kwamba tabu yenu sio bure katika bure katika bwana mema yoyote tunayo tunayoyatenda yote siku fulani wakati fulani katika ulimwengu huu na hata ule ujao yatalipwa na kila baya litalipwa vile vile kwa hiyo tunaposikia maneno yasituhukumu badala yake yatujulishe ni njia ipi itufaayo kuendea Ukitenda wema usiseme mbona nimetenda wema sijawahi kuona majibu yake. Huwezi ukajua utauhitaji labda wema huo baada ya miaka 20. Labda wema uhitaji sasa hivi unajitosheleza utauhitaji baada ya miaka kumi labda una nguvu. Labda utauhitaji baada ya miaka 20 labda u, wakati huo labda unaumwa. Wakati huu ukiupata leo u, huna nani? Huna ziada ya kujiwekea. kwa tunaona pointi ya pili kwamba unapowatendea watu wema au unapowapenda watu usitegemee kwamba watakupenda Pointi ya 3. E, ndio ndio tunaikuta Pointi ya tatu Tutaluka mstari wa nne ambao una habari za Jonathan. Tutaenda kwenye habari za Daudi za mwisho. Pointi ya tatu tunaiona iko kwenye mstari ya, ya mwisho mwisho wa sura. E, ni inahusu unapokuwa en, Huko katika kazi ya Mungu Huko katika kazi ya Mungu mara nyingi ni katika kazi ya Mungu unampendeza Mungu unafanya kazi kama Daudi hivi unafanya kama, kazi kama Paulo eh U, ujue kwamba labda watu wamekufanyia ku, wame mabaya Daudi hapa watu wamemfanyia wamemsaliti wame, wame leo hii Wanadamu, wanasalitiana wanasalitiana katika kila namna katika kila namna usaliti ni pale ambapo ulitakiwa kumtendea wema mtu fulani ukakwenda kumtendea ubaya mtu watu wakikusaliti maadamu huko katika pendo la Mungu katika kazi ya Mungu na mpendeza Mungu ujue kwamba Mungu hata atakuokoa katika matatizo Na hata kuokoa ya mkini katika njia unayoiona waziwazi. Pana, ukisoma katika Paulo alipokuwa Paulo na Silas walipokuwa Filipi. Kwa nimlango wa 16 walirudi sehemu alipokuwa ameshahubiri wakaenda debe na Aristoa na nini? mpaka Makedonia wakaingia kwenye mji maarufu unaoitwa una Filipi wakafungwa pale. Akamata wakawekwa nani? Usiku akawa anapiga nyimbo zao Paulo na Silas waliomba wakaanza kuomba wakaimba milango ya gereza ikafunguka Hapo hapo akaanza kutangaza injili yule mtari kwa amewafunga yule ndo akaoneza kusema bwana zangu nifanye nini matendo mate, nitumie 16 30 moja Nifanye nini nipate kuokoka inaonekana ninyi watu mnaokoa Mungu anaokoa huyu Watu hawa kwa hawategemei kabisa kwamba milango ya gereza inaweza yenyewe ikapasuka. Mungu anafanya kazi usiyoiona katika kukuokoa unaposimama katika kicho. Lakini sio yoyoto yule Anafanya kazi kwa Paulo. Anafanya kazi kwa Daudi. Asio kwa Sauli. Sauli hamfanyii kazi namna hii. Badalao afilishwe hata mkamata wa mkate kicho. Leo yuko anaenda kwa akwambie bwana kukusaidia siku zote maadui wote ataweka chini. Mungu leo? Umempendeza unamudhi Mungu? Alafu Mungu anaenda kuwabariki wote. Injili ya baraka za uongo haiko hapa. Haipo. Haipo. Lakini ukisimama katika nafasi ya Daudi, ukasimama katika nafasi ya Paulo Ukasimama katika nafasi ya Daniel. Eh, ukasimama katika nafasi ya Yusuf. Haito mtu kuiona katika sura katika somo la pili. Yusufu anaitwa kutoka gerezani, anaenda kukarishwa na mfalme wa Misri, Farao. Mungu anafanya kazi upande wa pili ambao wewe huoni. Wewe unahangaika hapa, unapambana hapa, Mungu anisaidie hili na hii. Mungu yuko anafungua mlango upande wa pili anaambia njoo upitia mlango huo. Huko huko hakupitiki kunjo. Anakufungulia mlango. Kwa sababu umesimama katika haki. Usura 19 turudi katika Samuel wa kwanza Biblia ndipo wale wafi, wazifi sasa wazifi hawa ni sema ambapo ni sehemu hiyo hizo nzichalizo kwa kuzikomboa Yusu Daudi ni nafikini ni sehemu moja wapo ya ya Kaila hapo. N ni ni sema alipokuwa amejificha. Ameji Tunaiona kwenye mlango wa 14, mstari wa 14, lakini tuende 10 tuende p -p -p tumalize hii sehemu tutarudi nyuma kidogo. Nasema hivi, ndipo wale wazifi wakakweya kwa Sauli huko Gibea, wakasema je, yule Daudi hakujificha kwetu ngomeni mwa Horeshi, Kilimani pa Hakila, upande wa kusini wa Yeshimoni mstari wa 20 basi sasa eh, Mfalme ushuke kama utaka utakavyo nafsini mwako kushuka na kazi yetu itakuwa kumtia mikononi yako mfalme mfalme mstari wa 21 naye Sauli akasema nambalikiwe ninyi na Bwana kwa sababu mmenihurumia nendeni na wasihi mkazidi kupata hakika mkajue ya ku E, mkajue na kuona mahali pake anapojificha tena ni nani aliyemuona huko maana imeambiwa kwamba atenda kwa hila nyingi mstari wa 25 nasema chunguzeni basi mkayajue maficho yake yote anapojificha njooni kwangu tena msikose nami nitakwenda pamoja nanyi tena itakuwa akiwapo katika nchi mimi nitamtafuta tafuta katika elfu zote za Yuda nao wakaondoka wakaenda zifu kumtangulia Sauli lakini Daudi na watu wake walikuwa wako nyekani Pamaoni katika Araba upande wa kusini majangwa mstari wa tano anasema basi Sauli na watu wake wakaenda kumtafuta watu wakamwambia Daudi basi kwa hiyo waka mami, waka, anasema basi kwa hiyo Daudi akashuka mpaka mambani akakanyikani nyikani pamaoni. naye sauli alipopata habari alimuinda daudi nyikani pamaoni. sauli akaenda upande huu Dawdi wa mlima na daudi wa na watu wake upande huu wa mlima naye daudi akafanya haraka sana kwenda zake kwa hofu ya sauli kwa sababu sauli na watu wake wakamzunguka daudi eh, wakamzunguka daudi na watu wake ili kuakamata Usara saba sasa ndio okovu unakuja wa Mungu. Anasema hivi. Lakini akaja mjumbe wa, kwa Sauli kusema njoo upesi kwa kuwa wafilisti wameshambulia nchi. Basi Sauli akarudi kutoka kumwinda Daudi, akaenda kinyume cha wafilisti. Kwa hiyo wakapaita waka mahali pale Selahama Nekof. Naye Daudi akakoya kutoka huko akakaa ngome ya Engedi. Unaona kwamba ni habari ndefu kidogo lakini Sauli ana karibu anaakamata na Daudi. Na anatiwa mikononi na watu aliowakomboa wazifu. Ni sehemu ya wakeila ni watu wa Daudi, ni watu wa taifa lake hao. Na alishawakomboa kutoka kwa kwa Goliath wote hawa. Lakini wanashiriki wana katika mipango ya kumtia mikononi Mwa Sauli amuue. Na wana taarifa wanajua Sauli Daudi ni mtu wa Mungu. Sauli wanajua ovwa. Na utaona kwamba Sauli pamoja na kwamba hayuko na Mungu anamtumia sana Mungu anasema Bwana Mungu awabariki sana. Leo hii watu unasikia kwamba. tunamtumikia Mungu wetu. Wanamkana wanamkataa Mungu kwa, kwa matendo yao na kwa maneno yao. Eh? Unaona watu wasio Watu unakuta watu ni wapigaramuli, ni wako kwa makalmazi kila siku unashikilia lakini Mungu awabariki sana. Mungo, amina, amina. Amina nyingi ziko mdomoni mwao. Zile amina nyingi unazosikia kwa wanadamu nyingi usizikubaliki. Hiki kama niongea Kiswahili fasaha. Usizikubali kubali. Ukisikia mtu anakupa amina nyingi, amina nyingi usizianze kuzihisabu kama zina maana sana. Hapa unamuona amina za za za, za, za, za Sauli. Sauli anasema Mungu awabariki sana eh kwa sababu mmenihurumia eh Msali wa 21 anasema naye Sauli akasema na mbarikiwe ninyi na bwana. Mnadhani hii baraka ina, inafanya kazi hii? Hii baraka ya Sauli inafanya kazi. Lakini leo hii watu wanaenda kutafuta baraka kama za Sauli. Hawako na Mungu, hawaskii neno la Mungu, haisiki sauti ya Mungu. Watu wanapokea zile baraka Eh, unapokuwa umesimama vizuri na Mungu hata kama utakuwa umezingiriwa na matatizo mengi na nyuma simama Biblia inasema uwe hata kufa. wewe tayari kwa hata atakufa alafu umwachie Mungu aone mkono wake na Biblia inasema Mungu hufanya kazi katika udhaifu wa mwanadamu wakati ambapo njia zako zote zimeshindikana leo hii watu wanazeeka na magonjwa ya vip, ya, ya, ya, ya, ya ya pressure magonjwa ya moyo cancer unakuta huko nyuma haina makosa moja kwa moja lakini eh, wanaweka sana eh, kitu kinaitwa insurance ya afya zao. Watu wanaweza kukuta na insurance mbili tatu. Ana insurance ya serikali, ana insurance ya, siji ya mtoto wake ili kusudi alindwe asije akaugua akiugua atibiwe. Insurance kubwa inakuwa mipango ya mwanadamu. Insurance yako na ya kwangu inatakiwa. Biblia inasema Bwana asipoulinda mji wa ulindao wa wanakesha Bule ewe ni wanadamu atakwambia mipango yake yote mpango wa mwisho kabisa ni jinsi ni Mungu wake. Okay, Mungu anaweza katamka mdomoni kama Sauli lakini anatakiwa amaanishe kutoka katika moyo. Uwe mtu yote ambaye hayuko tayari kusikiliza somo kama hili hayako vizuri na Mungu. Hawezi. Leo hii watu wanataka kwenda kwa Mungu wachambue kwenye Biblia sehemu zinazowapendezwa tu. Mungu ametubaliki katika hili. Mungu anaenda kutoka katika hili. Leo hii Jumatatu iliyopita tufundishe somo linalohusu coronavirus. Tuka soma katika kumbukumbu la Torati mlango wa 28, mistari mingi sana 15, 37, 58, 59, 60, moja. Sehemu nyingi Mungu anaposema msiposimama katika haki yangu, msipotaka kuishika sauti yangu. Anasema watu hawa wananiabudu bule. Wakisema maneno aliyofundishwa na wanadamu lakini mioyoni mwao si mwa kabisa. Alafu msipotaka kusikia sauti yangu, anasema nitawaletea mgonjwa nitawaletea mgonjwa ya joto na upele na kuwashwa na uvimbe na mabawa asili na vitu gani. Watu hataki kusikia kwamba hicho kitu inaweza kwa Mungu. Kwenye dunia iliochafuka ya mashoga ya uchafu ya watu wasioweza kufungua sura yoyote ya neno la Mungu hata kama wamekusanyika katika kanisa la Mungu huyo huyo Sasa ninapoongea hivi naomba usijisikie kama umekulioa pana Hatuko hapa Biblia nasema Kristo anasema hakuja kukumwadafu hapana alikuja kuwajulisha ile kweli ili kusudi ile kweli kuwafanye huru Nikitoka hapa nikasema juzi nisikia mtu mmoja anatoa si TV Joshua Eh, nabii wa wangu muovu sana wa Nigeria anasema we eh, eh, coronavirus itaondoka ita kama ilivyoingia tarehe 27 hakutaja hata mwezi watu wazema, waka, waka sana lakini watu wengi hata watu wa duniani wanajua ni nabii wa wangu lakini utasikia tunachanga na changa michango tu wagonjwa wetu tuwapeleke kwa Thibijoshua mtu hawe Biblia inasema huwe Anasema kiswa kisima samani eh katika Ayubu 14 anasema kisima hakiwezi katoa maji matamu na maji machafu na Ayubu anasema I na Yakobo anasema Ayubu anasema haliwezekani jambo eh, chafu likatoka katikati ya jambo safi wala jambo safi katoka katikati ya jambo chafu huwezi ukapata unabii wa korona kutoka kwa nabii wa uongo Anaweza kupiga ramli ndio lakini atachokisema kitakuwa kinapotosha badala kujenga. Nimesema wazi kwamba tibijoshua ni nabii wa uongo. Sababu halikubali neno la Mungu. Kwa hiyo ambaye amevimba akapasukia huko aliko. Yesu alisema enyi Mafarisayo walafiki. Akarudia akarudia akarudia. Waikasirika. Hata kina Petro anamwambia a Ujui kwamba Mafarisayo ulipowasema vibaya walikasirika akasema panao aliyolipana baba asilolipana baba nitangolewa. Hama na uongo wengi hawa utawaona nyakati zao uta, zitakuja. Lakini turudi katika somo la leo. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati umesimama vizuri na Mungu unamcha Mungu unasikia neno la Mungu. Unatembea katika nyua zake unazishika amri zake hata kama utazingirwa na adui mbele na nyuma nyuzi 360 taarifa zitamujia kwamba nyumbani kwake nyumba inaungua majanga yamempata Kristo alipokuwa mchanga aliwindwa na Herode Njozi eh, baba mlezi Yusufu akaambiwa asema Ondoka katika nchi hii nenda huko misi ni simkakae huko wakaenda wakakaa baadaye ndio zikanya yasema sasa yule aliyekuwa anaitafuta roho ya mtoto wale alisema wale inaonekana kwa timu kubwa tayari wameshakufa wameshaondoka emri ibini mtoto afanye kazi niliyo mtoto inawezekana yule adu yako siku fulani wewe uh, uh, uh. Leo hii mtu akakashirika na mtu anatafuta vitu aba anatafuta wengine wasikia amemnyonga ame, ame, ame si mtu am, mke wake akamuua si amfanya nini si akamchoma wengine wasikia amemuoa jirani yake mwingine wasikia amemkata ame mikono mtoto wake na nini anasema kisasi ni cha bwana kama kweli wewe ndo amekukosea kweli acha Herode alikuwa anamtafuta Kristo mmoja asema mpishe nenda Misri kaibu anakuja anafanya kazi anafanya kazi Herode anakufa Kristo adu yake anakuwa ameondoka Inawezekana tatizo lako likawa ni nini ni tatizo baadae Mungu akaliua likaondoka Tatizo la Daudi lilikuwa ni Sauli Sauli akapatawa na matatizo makubwa ikabidi aachane na kumtafuta Daudi aende akamtafute akajiokoe nafsi yake mwenyewe Lakini msingi wake ni mzuri tusimame na Mungu Tuene katika katika katika mstari wa 14 na tuelekee katika kufunga. Mstari wa 14 sokage umebakiza kipei kipande 14 mpaka nane kipande ambacho kinamhususu sana Jonathan. Uh, Jonathan ni mtoto wake e, Sauli. Ni mtoto wa kwanza wa, wa Sauli na ni rafiki yake Daudi. Na kimsingi yeye alitakiwa awe mfalme baada ya Daudi. Haye baada ya Sauli. Lakini ana taarifa kwamba mfalme atakuwa sio ye na anakubali e, na ni jambo jema ni, ni picha ya mkristo ambaye anamkubali kristo kwamba e, mipango yako nia zako inabidi ukubali zikae pembeni kristo atawale daudi atawale badala ya ya jonathan ni kristo mzuri ila anapungukiwa pointi moja hem tuitafute tuisikie msura 14 bibu anasema basi daudi alikuwa akikaa nyikani yuko nyikani huko. hayuko nyumbani ngomeni. Sema amejenga nyika. Katika akakaa katika nchi milima ya milima milima kwenye nyika za zifu. naye yeye Sauli alikuwa akimtafuta kila siku lakini Mungu alakumtia mikono yake. Tunaona kwamba mkono wa Mungu bado unamtunza na utatunza vile vile. 1 Samuel tano, Daudi akaona ya kwamba Sauli ametoka nje ili kutafuta roho yake na Daudi akawako katika nyika ya zifu huko Herosh. 1 Samuel sita ndipo thani mwana wa Sauli akainuka akamwelekea Daudi huko Heroshi akamtia nguvu mkono wake katika Mungu akamwambia usiogope kwa maana mkono wa Sauli babangu hautakupata na wewe utakuwa mfalme juu ya Israeli na mimi nitakuwa wa pili wako ndivyo ajiovavo hata Sauli baba yangu na hawa wawili wakafanya agano mbele ya Bwana na naye akakaa huko horeshi na yonathani akaenda nyumbani mwake huyu ni mtu mwema anamtia nguvu anam, anampa maneno ya faraja wakati yuko kwenye taabu na wameanzia nyuma huko na wote urafiki wao ulitokana na kumpenda Mungu tuliona kwamba ukitaka kufanya urafiki unaodumu Lazima ujengwe katika tabia ya Mungu. Hao watu wawili wote watu walikuwa watumishi wa Mungu, walikuwa wanampenda Mungu na wote walikuwa nayaruhusu makusudi ya Mungu yanatimia katika maisha yao. Uiona tena nitakio hao mtu wa kwanza hapa kumkataa Daudi kwa sababu so, ufahamu alikuwa uende mikono ni mama. Lakini anasema mimi kijua. baba yangu anakutafuta hata kupata. Mungu wa wangu naye mtu mekia amenipa taarifa. Na, ameni na Daudi ya amkini anajua hilo. Kwa Sio Daudi alikwambia ashaambiwa kwamba utakuwa ufaru. Walikuwa yananyoni muda tu unapitia Leo hii tukimtumikia wa Mungu tukasimama katika kicho kama Daudi kitu tunachojua kwamba tutapita salama katika kila tatizo atakatupitia. Lakini tutakuta je ma matatizo yatakuwa Matatizo yatakuwa Lakini tutayapita tuta salama. Sasa Sauli I meaniona na anamwambia wala usiona. Usi, akamtia nguvu, akamtia akampa faraja ya Yamkini Daudi roho yake ilikoshambunyika kiasi gani angaona mtoto mfalme anakuja kumteia faraja. Lakini akamwambia sasa wewe utakuwa mfalme na baba yangu anafahamu. Ila mimi nitakuwa wapili wako. Mimi nitakuwa makamu wako. Mane anaelezema Sauli yote anakuja kutimia, Daudi anakuwa mfalme na nini? Moja tu alitimii. Hai, Haitokoe kwamba Jonathan eh, hawi makamu wa nani? Wa Daudi haitimii. Kwa sababu Daudi anakuja kutawala tayari Yona tamaekufa na baba yake. hii mara kenini fara keni kwamba mtu ene katika kitabu cha na nitasoma ni katika kufunga nitasoma sambamba nitasoma katika katika king james tena tuneni katika eh, katika eh, katika timotheo timotheo wa 2 na haya maneno yalikuwa yamenukuliwa yame kutoka nyuma zaidi sijayafuatilia zaidi yamenukuliwa kutoka wapi lakini timotheo wa 2 mlango wa 10 na Uh, mlango wa pili sura ya 12 biblia wa 2:12 anasema if we suffer we shall also reign with him if we deny him he also will deny us if we suffer anasema tukiteseka tukiteswa pamoja na Kristo tutatawala pamoja na Kristo tukiteswa na Kristo tukapitia katika tabu kwa ajili ya Kristo tutatawala pamoja na Kristo. Huu ujumbe umfikie Jonathan na umsikie Kristo yote yule. Jonathan hakuwa tayari kuteswa na Daudi, alafu anataka kutawala pamoja na Daudi. Haipo Daudi pichake ni Kristo. Em soma msari wa mwisho pale msari ule sio wa mwisho wa, wa, wa nane kwenye kipengele tulikuwa nasoma. Na hawa wawili wakafanya agano mbele za Bwana Daudi naye akakaa huko Yerusalemu akarudi kwenye pango lake na yonathani akaenda nyumbani kwake. Anarudi tena kwa, kwa, sa, kwa Sauli. Anaenda kwenye maisha ya anarudi kwenye ngome ya mfalme, anaenda kutumikiwa, anaenda kushiriki katika mtu wa zamani wa kale ambaye ni Sauli. Alikuwa na uwezo wa kukimbia kaungana na na, na, na, na Daudi kama kweli alikuwa anataka ule ufaru. Ya mkina singe wana kwa sababu angebaki salama kwa sababu wafilisti walikuja wakavamia ngome ya, ya, ya Sauli wakamua. Wakamua na, na, na Sauli. Lakini yeye anataka atembee na Kristo kwa kinywa e, Yesu Mungu Daudi Mungu anakupenda atakuokoa utakuwa mfalme anarudi kule kupumzika nyumbani kwake Hayako tayari kutoka jasho Hayako tayari kusaka kiatu chake kupeleka injili ya Kristo alafu anataka sawabu za Kristo anataka ulinzi wa Kristo ya magonjwa Siokweli. Ulinzi huu haukupatikana dhidi ya ufalme wa wa, wa wa Jonathan hauku, haukutokea kwa sababu Alikuwa, alikuwa, alikuwa tayari kuteseka pamoja naye ili kusudi atawale pamoja naye na ilikuwa ni vigumu sana Daudi apate ma, apate ufalme alafu aende akachukue mtu kutoka kwenye ufalme wa zamani amuingize huku ilikuwa sio rahisi kwa kuna watu huku wanateseka naye wako mia sita wanakimbia naye wako kwenye mapango wako pamoja naye lazima watapata atapata halali atapata makamu atapata mawaziri atapata nini Ni sana mtu inatokea labda wakati wa uchaguzi, tuto mfano ambao umezoeleka. Wengine wanakusanyika kwa kampeni, wanalala usiku, wanapanga, wanafanya nini? Alafu unategemea kwamba we huendi kule, unaruhumzika kwako nyumbani. Alafu unategemea siku serikali kiundwa na we uingie kwenye ile serikali. Haipo. Kristo anateseka na ana ana ana, ana ana ana, ana, ana, ana, ana, ana msalabani anafanya nini na dhambi za wanadamu alafu tunataka tuje tutaware naye wakati hatukufanya kitu pamoja naye. Kumwambia kwamba Kristo tunakupenda Mungu anaku ni mfalme wetu na nini? Haitoshi. Lazima tutembee siyo tunene tu. E, e, Kuna wa Kiswahili you have to walk the walk and not to talk the talk. Yani usiishie kutema kusema sema tu maneno. maneno. Lazima uine kwenye matendo. Tukitaka ulinzi wa Kristo, tukitaka nguvu za Kristo, tukitaka kutawala na Kristo katika ulimwengu wa sasa na hata ule ujao, lazima tuwe tayari kutembea naye katika mapango ya koreshi. Sio tunarudi kwenye ufalme na kupumzika, bali tunamwambia tunatoka kuwa wa makamu wako. Haipo. Hata sikuroni. Hata siku moja. Hata wale mitume wa Yesu, walikuwa hawalingani Mungu Yesu akuapa mamlaka saa wale walioikuwa wanateseka naye wanatembea naye wanaamka naye wanate... Petro, na Yohana ndio aliowapa mamlaka hawa wengine hatu, hata hatatujua alikuwa anafanya vitu gani nani anajua nani alifanya kitu gani yakobo mkubwa siyo kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina Tomaso, kina kina Thomaso Nathanieli tu wanatembea tembea pale lakini kulikuwa kuna watu ambao wanatembea na Kristo wanapanda naye mlima wanashuka naye mabonde kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba tuwe tayari kujua kanuni ya Mungu hata kama tukua tuijui sasa tuanze kuitenda kuiishi kwa hiyo tunaona kwamba maneno ya Jonathan karibu yote yanatimia yana kutoa moja tu ambalo alikuwa hayako tayari eh, kutembea pamoja na Kristo katika tabu zote Ambayo, Kristo okay unaweza kusema Kristo picha yake ni Daudi wanafunzi walimuona Yesu wakasema, Yesu huzo anafuna anasema watu wananiita nani? Na akasema maana Daudi na nini? Of course aliwauliza kama sehemu mbili. Lazima sasa inakuaje? Eh, eh actually aliwauliza wa Mafarisayo. Wewe unaniita mwana wa Daudi? Haiinakuaje wakati mimi nilikuepo kabla ya Daudi? Picha yake ni kwamba Yesu eh Daudi ni taswira ya Yesu. Katika Biblia sehemu nyingi sana. Kwa hiyo Watu ambao hawakuwa tayari kutawala kuteseka na Daudi wa walikuwa hawana uwezo wa kutawala pamoja na, na Daudi vile vile. Wasio tayari kuteseka na Kristo eh, kama Timotheo anasema hawana uwezo akatawala pamoja na Kristo. Mtu haweza ha, akatawala pamoja na Kristo. Yesu Petro alimuuliza Yesu anasema bwana tazama tumeteseka hivi tumaacha tulivyo ndivyo tumefanya nini tumefanya yani kila tutapata nini? Yesu anasema akamwambia akasema katika E, e E M, m tuende, tuende, tuende katika Mathayo 17 pale. Mathayo 19. Mathayo 19 tuone tunapotaka kutawala na Kristo. Na utaona na kizo sio ule wa mbinguni tu pekee yake, hapana, tutaisha hapa duniani. Un, hivi unapokuwa Mungu amekulinda dhidi ya, ya maadui, amekulinda dhidi ya magonjwa amekulinda dhidi ya, ya, ya kila uovu, hujatawala pamoja na Kristo. Tuene katika Mathayo Mathayo 10 na kisha Biblia nasema hata 19 tuone hiyo kanuni ya kutawala na Kristo na ipo hata duniani 19 Biblia nasema hivi mstari ule wa wa saba Biblia nasema hivi ndipo Petro akajiba kama mimi tazama sisi si. tumeacha vyote tukakufuata ungeza kusema ndipo kama Jonathan angekuwa ameacha ufalme na na kukaa katika katika eh, nyumba ya kifarme ya ya Sauli akamfuata Daudi. Eh? Sasa Petro yeye ameacha vyote akamfuata, anasema, tutapata nini basi? Mathayo nane. Yesu akajibu, "Aamini ah, ninawaambia kwamba, ninyi mlinifuata mimi, katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adam katika kiti cha utukufu, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mko hukumu kabla 12 za Israeli. Mtatawala pamoja na mimi." wakimtawala ndo anahukumu. Kwa hiyo anasema hii haitaisha hapa. Mkiacha kukaa kwenu na kujitumainia na kujifurahisha, mkaja kutazeka pamoja na mimi, mtatawala pamoja na mimi. Hujumbe eh, Jonathan alikuwa hakupata. Lakini sisi tuna bahati kama na tumepata katika sehemu nyingi za Biblia. Eh, Tukirudi basi katika katika kumalizia tu sehemu zile ziobaki. ndani ya dakika 2 toka tumefunga. Sa, kwenye Samueli wa, wa, wa kwanza tulipokuwa pale sura ya leo mstari ule wa mlango ule wa 23 tatu. E, tunaona e, hoja nyingine ambayo tulikuwa hatukimaliza. Eh hoja ambayo nilikuwa sijaweka vizuri. kwa okay, kufikiri Na mimi hoja za msingi tumezimaliza eh hoja zote za msingi tumezimaliza lakini tu katika kufunga kusitiza tunaona vitu vikuu vitatu kwamba eh, katika maisha unapokuwa na maono kutoka kwa Mungu usitegemee kwamba watu wengine watakuwa wameaona na wataelewa kazi yako ni kuwafahamisha mpaka waelewe na wengine waelewe kabisa eh? tunaona kwa Daudi hivyo kagenuona kwamba e, sio kila unapowatendea watu wema ndipo watakurudishia wema e, awe ni ndugu awe ni jirani awe ni ni, ni mpendwa awe yote yule usitegemee kuna msemo wa dunia unasema hivi Tenda wema nenda zako Mtu na ndio somo la leo mtu yoyote ambaye anataka kuishi kwa stress nisitize hivi kwa maumivu na machungu ya moyo tegemea kulipa mema na wanadamu. Ukitaka hivyo tegemea kulipa mema na na na, na yeyote yule na jirani yako na ndugu yako na baba yako na mama yako na mkeo na mtu, watoto wako. Tegemea hivyo. Tegemea hivyo Utatabika sana. Na ukitegemea kama nitatenda mema pale ambapo nategemea kurudishiwa, napojua kama huta kaa upate siku ya kutenda wema kwa sababu uwezekano wa kurudishiwa haupo. Hata katika maisha ya kawaida tu nenda achukue hela yako mkopeshe mtu na mkubaliane tarehe naye mkini ma hata uje uone kurudishiwa kwake kama kutatokea mtasumbulana sana eti na hapo watu wanafundisha kitu kimoja cha kikanisa kwamba ni mara nyingi sana biblia inasema ku, anasema ukokesha unapokopesha msitegemee kurudishiwa kama unategemea urudishiwe basi usikopeshe. Tafuta sababu zote zile usikopeshe. Kopesha mtu pale tu unapokuwa na uwezo unasem unajibu moja tu la msingi kwamba niko tayari bila hata kugombana naye kukubali kupoteza ile pesa niliyomkopesha mtu. Hapo ndo utakuwa na amani. Lakini unapomkopesha mtu hauko tayari kuipoteza ujue kwamba saa yote mtagombana. Lakini issue kutenda mema. Na ajili hey, tu jinsi Paulo anasema na jinsi ninavyotendewa vibaya na ninyi ndivyo nitakavyoendelea kuwapenda sasa hivi. Lazima jitahidi kama ni baba, kama ni mama endelea kuwatendee watoto wako vizuri hata kama muone wanakujibu. Sana tu. Endelea kuwatendee jirani zako sana tu. Endelea kuwatendea watu wa kanisani sana tu. Endelea kuwatendea sana tu. Hata kama hawatakujibu. Hata kama hawatakurudishia. Kwa hiyo sura ya leo inatufundisha namna ya kuwa na, na, na, na, na, na amani na Mungu na wanadamu bila kutegemea mema kutoka wanadamu na mema mengi yatatoka kwa Mungu. Tunashukuru Mungu. Baba tunaushukuru kwa manufaa Asante kwa somo la leo. Asante kwa kujifunza e, e, habari na tabia njema hii, Mungu ya kutenda mema hata bila kutegemea kurudishiwa. Na Mungu ndiyo uliyotenda we mwenyewe ulitupenda hata tulipokuwa tupendeki na leo kutupenda Mungu hata tunapoendelea kuku, kukusalite na kutukana na kuisha matendo mabaya lakini Mungu bado anaenda kutupenda pamoja na adhabu tunazopata lakini Mungu wa mbinguni upendo wake ni mkubwa kwetu wewe uta katika jina na baba na mama na mtakatifu tunakupokea amen